Beno, ba, telefonoren bestaldean uzuri dugu Abaieko kidea arratsaldeon uzuri. Bai, kaixartsaldeon. Eta gaurkoan ba, zuen elkartearen inguruan mintzatzeko ba deitzen za ditugu, baita ere onjarbin antolatzen duzuten argazki inguruan, baina hasiko gera abai elkartea bera aurkezten ondoren irutzen Bale, ba, abai elkartea da, Etiopiara, Etiopiaren garapenerako lan egiten elkarte bat, e, Estatu guztian lan egiten dugu, eta hori, ba, gure interes beraziena, Etiopiaren garapena da. Zede, bueno, hemen Euskal Herrian badaukagu ZDA, Jatorriz dale, alikanteko da, baina horrekin bitkidegeien guak valentziakoak dira. Eta nun no eta nola sortzen da elkarte hau, eta zergatikan Etiopia, eta be, ez beste herrialde bat? Ba, Etiopia bat ez ere gehienoa famili adoptantea geralako. Etiopia kaurrak dauzkagulako, eta ba, herrialdearen egoera ezagutu kagero, ba, aplikatu nahi genu lako. ba, herrioldean honekin konkretuki Gero bat, Etiopian bizizan dako beste kide batzuk, edo Etiopiarekin zerikusurik handaukatena, edo gure familiarrak ere edo egin zidegindiena. Ori, ba, jatorria igual adoptioa da. Beraz, pixkat, eh, adopzioatik aratago, eh, nolabait elkartasuna lantzen zendu zute herrialde horrekiko, ez dakit? Horrelako elkarte asko dauden, pixkat, adopzioatik eh, babiatuta, beste elkartasun lan hori abiatzen dutenak? Ba, guk ezagutzen dituguna, etiopian badaude beste elkarteake eh, horrela antzekoak edo beste herrialdekin, ez dakit, eh, agian, Tia Tio Piera tio Piera bat hori baktera azenda interesa ba tanean, dezunean, da Tio Piera ezagutzen dezunean jakinakozen berda urdan gurezko dago la gauza zoetea. eta zer zer da egiten duzuten lan hori nola burutzen duzute elkartasun lan hori Horain, ba, gure proiekturi garrantzitxena da, Ualmara izeneko Etiopiako herrialde batean akordio bat daukagu, eskola berritzea, gero fitze izeneko beste herri batean, fitzeko hospitalarekin ere akordio bat daukagu, ta, ori, hospitaleko goera obetzea, bat ez zere ere voluntariak bidalizatea, gero voluntaria e, ba, pertsen falter daukate, bai erizainiak, bai medikuak, Zagero, ba, autismo beste zentro bat ere aditzen, hori hiriburuan dagoen beste autismo zentro bat ere, beraia ere laguntzea, ba, zaiektuak pixka denetatik dauz dago. Eta ez dakit, e, ba, Etio Etiopiatik e, adoptatutako aurroiek e, egongo den baten bat, banaiko heldua nahiko eldua dena pixka toartarazteko egiten ari duzutena, eta implikatzen diren ere bai elkartean edo ez? Bai, bai, ez da, gure objetibo hori, da, beraia karten direnean gure... Errelegoa edartzea eta beraia jarraitzea. Ba daude, bai, bai, igual ja mar urte da maika urte duzko den aurrak, oiek ja o, ba, asko bizitzen dutela, nire zena bibidez lagurtekin etorri zan, da, bueno, berakoa daki zirkoa dela, badaki handagoeneko era, ba, bai, konstiente da, txikita, txikiak etorri bitenak, beraia ba, intenziari da, beraia ere bera, esaketan go bizit, bizitza eta ez dago, bueno, bera, beti egiteitugu Etiopiako jaiak eta bauri bango kulturarekin, osea, ezagutzeko, ez? Mm -hmm. Beraz, eh, hor dago pixkat zuen lanaren e, bigarren aldea hemen egiten du zuten mm -hmm. lana eta hor kokatzen da ere bai, ba argazki erakusketa hori orain txertan ondearbin ikus gai dagoena. Bai. Hoi non da e, dago? Aurretikan Madriden egonda, Valentzia nere. Bueno, Madriden herri desberdinetan Eta, bai, hori da, bai, piskat ezagut eramateko era etiopiako kultura, ta, uh -huh. eta zalgai dauta argazkiak, baina baina bueno, batez ere, ango kultura eta piskat ezagut ezagutzeko. Eta argazki erakusketa horren izena, etiopia sinfin edo mugari edo uh -huh. bukaerari gabeko etiopia da, zer ikusi bai. daiteke argazki hoietan? Eta, ja, e, gehiengoak, Ostezionalak, artilarianak diat, eh, etiopien oportan egon direna, badaude batzuk afizionaturen bat horrela bat bidaien batean ateratako argazkien bat ere, baina tenetatik bai egaldeko argazkiak, tribuetako argazkiak, eh, iparraldekoa ala, libeela, gondat, er, erri aldea oso desberdinada bai iparraldetik eta apaldetikan kontrasta askorauzka. Mm -hmm. Argazkietan dena, egiezan dena, bai egaldea eta bai iparraldea, ebertsen dia. Ez dakit segun erarte egongo den e, ikus gaizu etxean ondarribian? bian? Eta ba, horra inazten igan den da, urria Eta nola animatuko zenun e, jendia ba, bertara juteko? Edo zergatik anjun da orbait gure entzuletako bat e, erakusketa hori ikustera? Bueno, ba, Ardazkiako zona egudelako eta gure etzako Etiopia daz nahi maiteen minduta gaudelako. Eta nik uste eta edazen ekarkazka horiek usita ikustatuko zaizkiola. Adosozuri ba deialdi horrekin geldituko gera Etiopia sinfine argazki erakusketa, zuloaga etxean ondarribianikus gai igandera arte ba mi esker gurekin egoteagatik eta animo egiten zuten lan horrekin jarraitzeko Vale eskerrik asko